Basi karibu katika ibada ya leo Leo jumapili, Mei 9, F21 e, Tunelirea na masomo masoma ya leo husu pesa, mali na utajiri Tuko katika sehemu ya tano, ni wiki ya tano, tujifunza haya e, Na sehemu ya leo, tujifunza kuhusu kwa hili linaweza ni masomo ya kujitegemea tofauti kabisa lakini ni sehemu yake vile vile mambo ya sadaka na utoaji eh bilaa masomo haya mambo ya fedha utajua nini yote zinavyo mishikana mishikana eh na na Biblia inaongelea sana haya mambo na sikumbuki vizuri tukaelewa tuko na asili ya utajiri tukaona kama kuna watu ambao wanapata utajiri eh wanaotembea kwenye njia za Mungu wanapata majiri kutokana na utajiri unatoa kwa Mungu lakini kuna watu wengi wa dunia hii wanajitajilisha na kumabudu shetani eh pia tukajifunza wa wiki hiyo pita tuliona kitu tam 50 sana na msingi kabisa hili na yule na somo la 50 mbaya sasa kuliko yote tuliona Jumapili yopili Inaro sema sadaka za nafsi zetu Yani mili yetu, mili yetu na rosetu, tunapozitoa kwa mungu Ndizo zinazo mungu Tulijifunza maandiko mengi sana Na fikiri wiki lio Tulichakata Biblia sehemu kubwa sana Jiona kila sehemu Na leo togusa sehemu kidogo eh, Maandiko kidogo Lakini leo tutaangalia sasa utowaji sio sasa wa nafsi zetu e. E. na atakuwa tunaongelea nini kuhusu utoaji wa nafsi zetu kwa wiki iliyopita kwa sababu unasema ni somo mwezo zaidi katika mti yuko huu e. na wiki ijayo endelea na hilo somo kama na kama haya na wiki inayofuata tutakuwa tumefunga atakuwa na wiki saba eh eh tuliona wiki iliyopita sehemu kubwa ikitukumbusha tunapotoa Kwa mfano mimi yetu kupeleka injili. Lakini kupeleka injili bila kuwa na moyo ulioipokea injili. Eh, ina ubora mkubwa sana kuliko kuchukua mafedha 10,000 kaenda kaweka kwenye chombo cha Na mtu yeyote yule ambaye japo makanisa yanaona kinyume, makanisa yanaangalia sana pesa na vitu. E, lakini kwa mtu yote mwenye fikri ndogo tu ataona hata ukiwa kwa mfano nyumbani labda umepata tatizo nyumbani au umepata msiba umepata harusi au jambo jema au yule mtu atakaye kuja mwenyewe hata kama hajakupa kitu anakufaa zaidi kuliko yule kutumia kwa hela pesa na tigo pesa Ndiyo si sasa na Mungu ndivyo alivyo la sio kwamba tulitumia fikra zetu na mifano tuliithibitisha kwa maandiko mengi sana Na sio muktadha masomo haya kuanza kwendaakuwa kuna masomo ya uchumi watu wanasomea uchumi hiki vio vikubwa wanafundishwa maana ya utajiri wa fedha liquid e, money utajiri wa dhahabu na niniyo vitu hivyo sio makusudi makusudi yetu ni vile vitu ambavyo Mungu ametupa eh ili ushudi tuwezo kuvitumia kwa ajili ya utukufu wake ili kusudi visije vikawa vikwazo vya sisi kuona ufalme wa kwa Hatuko hapa kufanya definition tajiri wa fedha ni mkubwa kiasi gani wa utajiri utajiri labda wa, wa kuna wa, kwa mfano kuwa na afya njema ni aina ya ya utajiri lakini sio ule utajiri wa vitu eh kwa huko sio maksudi na maksudi kama hayo huwa anakuja kwa masomo mengine lakini leo tupo tunaongelea kuwa na vile vitu uvitumieje kwa mfano huko nyuma tuliona kuwa na vitu na, na riziki za dunia mali za dunia namna ya kuishinazo duniani bila matatizo na kuna somo la nyuma tuliona pia namna ya kuweza kujiwekea akiba mbinguni kwa vitu tulivyo navyo hapa duniani japo tunaona kwamba vitu vingi Biblia inasema tutalivikuta tutaviacha lakini tukagundua kwamba Biblia inatuambia kwamba anasema jiwekeneni hazina mbinguni unaweza kaweka hazina mbinguni kama utafika kuno kwa zikutu Kuna watu wanajitahidi kuweka hazina minguni hafu wa hata fika Anaenda nafanya matendo mema, anawasaidia watu na ini Lakini batu, ni kama unatuma pesa kwenye namba mbae mefungwa Kutaka uzifikie zile pesa, uzipata Kwa hiyo kitu wa kwanza nikupata wakovu ili kusudi tukene hafu, yake sasa e, Tueke, tuweke hizo hazina Tukutane nazo huko tutakapoenda Kwa hiyo somo la leo Kwa hiyo hiki liyo pita badu ninafisitiza pali jamani Kusudi tukaoona kwamba sadaka za roho, sadaka za nafsi. Kuwa na moyo unaoilisikia neno la Mungu. Kwa mfano, mtu akichukua lazimo yake kwenye chombo, alafu akawa yuko na dili na simu zake na nini. Mradi tu amefika wa wamemuona amevaa wa vizuri. Ma hiyo sadaka haina faida kwa Mungu hata tukumoni. Je, kumpa Mungu fa, sadaka sio kitu kizuri? Ni kitu kizuri lakini mtaona kwamba sio cha kwala. Ni na mtu Kwa kawaida ukitaka kufanya vizuri unavaa socks alafu unavaa viatu, si ndio? ufanye kinyume chake, uanze uvae kiatu alafu nje soksi Utakuwa umeviva vyote, lakini kosa ni mpangilio. Kwa hiyo kama hatuna uwezo wa kuja kusikia neno la Mungu na kulikubali moyoni, hata sadaka tutampa ndio, tutakuwa tumempa ndio na sitapokea, lakini hazimfai Mungu kama ambazo tungeweka kwanza tukaskia neno lake. tukampa vya mwili kama tunavyo kama hatuna basi lakini huna hu, roho yako huwezi kusema sina roho ya kumpa Mungu lakini unaweza kwa huna kitu cha kumpa Mungu ndio shida eh hey, roho unaweza kuwa roho unayo mwili vile vile unao ni nao kwa hiyo Mungu anataka vile vitu ambavyo hata mtu yote yule awe maskini au tajiri anavyo nasema hilo ndio mimi ninaviona za lakini dunia katika tamaza dunia na makanisa yao Wamevigeuza, wana kubiri, fenda, mari na vitu tu Andive a live Ukitaka, kwenda kufanya tutututututu, unapuwa na bay Sasa, situ tunacho tutaka Na tutaona kwenye somo la leo Same frari, na viki tutokana na waibrania. Mutajusa, tutkifika nyo barileo kwa undani zaidi Tutaona kwamba, kuna swali mita niliguse kabla Make, wakati mwengine, tunuka tayeleka sema ina maana sasa kama sijasoma biblia yangu vizuri sijaaka vizuri na Mungu kabisa labda bado niko ni simtolee Mungu inakuwa kabisa kabisa si sina haina faida hapana sio tulichosema tulishasema kwamba hatua tunayokuwa tumeifikia wakati wa kumtolea Mungu ile nafsi iwe iwe mbele kuliko ilea vitu kwa mfano Kuna mtu ambaye hana mpango kabisa hajifunzi maneno ya Mungu, hatakisikia sauti ya Mungu, lakini yuko juu sana katika utoaji. Ndio ndio kigingi cha kanisha. Huyo anaposea anapoteza pesa yake. Lakini una mwingine unakuta bado anaendelea kumlingana Mungu, anaendelea kujifunza, lakini vivyo hata kumtolea na mtolea. Unaona kwamba huku kwa kumlingana na Mungu na kufanya kazi ya Mungu na kutoa moyo wake na, na, na masikio yake, Mungu anataka kila kitu, hata masikio na macho. Macho ya anaangalia uchafu kwenye simu Hayo sio sadaka ulio mpa mungu He eh. Sasa kama hatuko katika hatua Ya kuyatengeneza macho ya mungu Yawe sadaka za mungu Masikio yetu ya nao sikia na shina sikia mziki ya kinadamon Alavu kumpa mungu sadaka Sawa unahezu kwa Yani wakati huko kwenye kumlingana mungu Nipo sasa na huko nyuma unahazo kufikiria kumpa mungu Na niseme vile vile Siji si, kama nimejibu nime ili swali Manki nimejibu ili fikiria na nishawa kwa sika watu na niluiza Kama ingamana sasa eh, Nakazari Nagini pia tuseme vile Mungu Kristo ambaye Amekoma Ameisha fika kwa mungu Kumpa mungu kimoja bila kumpa kingine e, Kwa ule mpangilio Bade ni upungufu mkuba Kwa mtu Mtu mbae bado huko anamlingana mungu, anajifunza, ana, a, bado huko njiani Sawa, anayetaka mpa moyo, hata simpe vitu yake, bado mungu asima haina simpe Lakini mtu amesha mjua mungu, ametua kukele ya mungu Harafu kwa kuta bado, anavishikiria vya anavishikiria vyake vya hata kufitoke Huyo naewe diyo kwa mba hajakuwa vivi, anadhana lekua lakini hakukuwa Manake anajua neno la mungu lakini ha, haliishi, halimfai hali Kwa hiyo mtu, ya ni nini safari? ili kuzuri mtu afike vizuri anatakiwa afike na nafsi in mlingane Mungu na vitu vyake navyo viende pia kwa Mungu kwa kiasi kinachostahili kinachosema na Biblia sasa kimojawapo kikifika kwa Mungu bila kingine ni tatizo one speak mngenemba Mungu vitu vyake na fedha zake na nini alafu nafsi yake imejitenga huyo ana tatizo kubwa zaidi Na mtu anaye mupa mungu nafsi yaake, peke yaake vizuri Lakini vitu yaake ya lavitumia peke yaake Kuyo naaya anatotizo vile vile Lakini ni dogo kuliko na hile wa kwaanza Ndani inahileweka? Sosa tuje katika somo la leo Soma la leo nasema utowaji, Sadaka na utowaji Sadaka na utowaji Biblia na nisema sana nikaona Mbola tunigage katika eh, Sehemu ya kwanza ambayo endo somo la leo na sehemu ya tano Na sehemu ya pili ambayo nitakuwa ni sehemu ya 6 mtitiko huu ambao leo tutaangalia utowaji katika agano la kale. Eh tuangalia sana sana katika muktadha wa agano la kale. Kwa sababu utoaji wa agano la kale na agano jipya huko tofauti. Japo yote yanakamilishana. Eh, kwa hiyo leo tuangalia utowaji katika muktadha wa agano la kale. Wiki ijayo tuangalia utowaji katika muktadha wa agano jipya wa kanisa. Hasa kwa mfano utoaji wa kafara wa kuchinja na na, na, kuto, na kuchinja mbuzi na kondoo ulikuwa ni utoaji wa amri ya Mungu ni agano la kale lakini haupo katika agano jipya lakini haufai kuwa kama nikosa eh kila jambo kuwepo na mpaka wakati wote wa. na wiki ya mwisho tutafunga siyo kama tunasoma hadi wiki moja au kwenda wiki ya nane lakini tutajifunza kuhusu eh Hawa wanaoitwa manadinda wa wachungaji matajiri wanaotumia madhabahu na huduma ya Mungu kujitajirisha wanaishi wanaendesha sima Lexus sio wanaendesha Range Rover sio wanajenga matreni Nima mimi na na ndege ndege hao na ah, ni wakati watu wao wanakufa njaa na wao tutawasoma ni sehemu ya hivi tutakwenda kwenye sehemu ya mwisho kwa Mw. siku sasa twende sasa katika utoaji katika agano la kare Eh, emtufungue Zaburi. Zaburi ni agano jipya agano la Safsan Eh, iko katikati maBiblia kabisa. E, Emtusome Zaburi ya 40. Eh, tusikie muktadha wa utowaji wa agano la kale likuje. Na uniambije ndio muktadha wa utowaji wa kanisa leo? Tukiona uto muktadha, muktadha ni kama ile context au mfumo wa utoaji au utaratibu ule eh wewe utaratibu wa utoaji wa agano la kale unaongozwa na Zaburi 40, na 40 mstari wa sita anasema hivi Zaburi 40 mstari wa sita anasema hivi dhabihu na matoleo hukupendezwa nazo unadhani ili neno ni uongo au ni kweli Je ndivyo makanisa yanavyoenenda kwamba dabihu na matoleo Mungu hajapendezwa nazo. Anakuambia hebu kato katoie karika sadaka yako ili kusudiwa kaweze kukatisha na kwa kukutanisha na Mungu. Eh, hey, hem Mungu mshahara wako wa mwezi wa kwanza. Sijine nile nile alafu kicho kwanza toa fungula la 10. Ukishaweza kutoa fungu la 10 alafu mtolee mshahara ni uongo. Fungu la 10 ndio unalipeleka huko kwa anakuambia. Alafu anakuambia ukishaitoa na utoe ule mshahara. Nisha kusikia inasema haki ala. nisikia kwenye kanisa la la TG pare tabaka eh anasema mm, e, zaburi ya 40 usasa anasema zabihu na matoleo hukupendezwa nazo masikio yangu umeazibua kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka Eh, nipo ni nipo nimekuja katika gombo chuo nimeandikwa Kufanya mapenzi yako, e mungu wangu, ndiyo furaha yangu Na mshiria yako, imo mweni wangu Unaona kwamba, vile vitu kwenye wa utawaja wakano lakale Vile vitu ya thabihu, kafara na nini, hafi kuwa vinampeleza sana mungu Lakina ya sema nafsi yangu, sehemu nyingine kwenye agano jipya, tutayona pia eh, Aganu rakeja kamisho na agano jike Tonyo kwenye ukrenia Anasewa Bali mwiri uliweka tayari. Kwa mba Masikio ndio Ukisikia Unaona kwa mba Kuna zabihu upane moja Bali masikio no, yanapeleza, yanapeleza mungu Masikio yanayosikia neno na mungu Ni sadaka bora kuliko Zabihu Atatoka mtu amana wa mana ina, eh, Wanazita mana asii ministries Sigi wanaita muzee makaseki Sigi mwari mungu Ana Ana Anawambia Lakini hata kusomea mstari kamuhu Sasa inapofikia hatua watu ma, ma, miongozo yao na mnazao zao za kuona mambo zinakuwa na uzito kuliko ule wa Mungu ujue hao watu wamejifanya Mungu na Mungu sio Mungu ndio maana e, lakini nasema bali masikio umeyazimbua Mungu anataka masikio yaliyozimbuliwa Eh emtu katika Egypt ni sema to angalia kwenye mufuta wa agano, rakare, lakini, kidogo, agano jipro, koso, na kare kwenye tuguze kido wa agano jipofa sio ya ama agano haya tenganishwi kwenye to katika Ebrania kumita na kuna e, mtuni, angalia, e, kumitano, nasema hivi Ebrania na nani watu wakuhuzi na uki Biblia ina pojiokuwe ni njia to kagano kwenda kare kwenye agano jipia huakuhu fundisha irazi yada ni na patikana mtu na angalia hii fundisha kumita na nasema hivi Ebrania kumita na nasema hivi. Kwa hiyo ajapo lumenguni asema Thabihu unatolewa kukutaka Eee Unaona sasa Yani masikio na nini anayafafanua kwamba ni nini sasa Na mwiri na nini anasema Lakini mwiri uliweka tayari Jee u, Umeweka tayari mwiri Badala ya Thabihu kwanza Iyo maana ya mstani Eee Lakini mwiri uliweka tayari Misalina sara, sadaka za kutekezezo na sadaka za adhabi. Kukupendezo na azu. Nipo nipo sema, tazama nimekuja. Katika, jumbo, katika e, gombo la chuo. Nimeandikwa. Niafanyo mapenzi yako mungu. Hapa nikuwa na gariya katika muktadha wa kristo mwenyewe. Lakini kristo anachukufanya. Kristo bicho anachukufanya. He, anasema mwiri meweka tayali. Nimekuja. Niko tayari baba niko. Anasema niko hapa nitume. Nitume. Anasema tazama. Tazama. Mwambini mwana mafuna watumewa wa, wa, watenda watendakazi. Hawzi katuma feda na sema watu wa lio tayari Kuhu e, ni mkutada wagano nakale na utowaji Tabihu zote na sema hazikuwa zina pendeza sana mungu Na mungu badeto mwana na kuambia Tabihu nireteni liyo lakini sio nazo zitaka kwa za kwaza Tutawona narudia na tutawona wiki lio pita e, Anasema katika kitabu cha mithari Umestari tuusuma wiki ijaya wa tu Lakini ni ungeza, anasema mithari shina moja tatu Anasema Kutenda ku hati na hukumi Kuyo ni mtu anayisikia neno na mungu Ni mtu waliye zibulua masikua ya biblia Na biblia ya neno na mungu Kumpendeza mungu kuliko kutoa sadara Kuhuwezi Ukapata namna nyingine Ya kutafisiji biblia zaidi ya nistari kama Lakini ukisikia mtana kwa ambia kitu Kuliko kingini Hana maana kwamba mba kile chapiri Kwa fano ni kisema kwa mba Mimibinafsi, ni kasema ubu wabwa ni mtambu kuli kwa ugali Na maana kwamba ugali siri kabisa Nesema kwa mba uginiambia, ni chaguwe, ni mtaanza na ubu wabwa kwanzi Nimetuwa ufano kwa waduniani wa eh. Kwa hiyo, haki sema kitu fulani, mtu anadha katoka sema liria kanisa linafumisho siji usipereke sadaka kabisa Kwa moja, ni tumia message kwenye mutanawa é inamarraças a tu superar que sadaca se cumprir ibu passou de moda que isso é barbaro e nem se ama é sadaca da anáfsi cumprimento na da da habu que isso é cenião é tudo que não é um padibo eh passou por hábito agora eh primeiro na se ama m20 Wajabu kidogo Tuhene katika kitabu cha Amos Bato hiyo ni, ni mkutadha wa utawaji wa sadaka Za kwenye gano na kari Na huo mkutadha liyo nao tumika kwenye gano jipya Tutawona ukirudua kwenye gano jipya Mthusone katika kitabu cha Tasa hapa tumisha hata zile sadaka za nafsi Tuko tunangela sadaka za vitu Lakini tuna, kwa hiza tunafizweka kwenye nafasi yake Nafasi yake ya pili Sio ya kwanza Anasema katika Amos nene. Amos Atoto wanacheza hapo Amos nene Anasema Amos nene Ni mistali mizito kidogo kiyona uki soma una. Anasema hivi? Sikiliza betheli Betheli ndo Nakumika tulo soma maanzo mlangu Tulipo soma bariza ya kubo Betheli mara yake ni nyumba mungu Sinio? Ni kanisa, eh. Anasema mjoni betheli mkakose. Yani mjoni kanisani mkatene dhana. Manake mkibaba mba masadaka enu. Hamjataka mbaba myoenu kuniretea. Mnakuja kufanya makosa kanisani. Ndiyo maana usani. Ngoja sike na cho sema. Mjoni gilgal. Gilgal doi kwa sema nyingine. Ya huduma ya kanisa. Wakatu wa Samuel. Eh? Mkaongeze makosa. Ivi. Kwa leo hili uweze kaamini kwamba kuna watu wanaenda kanisani wanakuwa wanaenda kufanya makosa kuliko kutakasika. Ndio imeandikwa hivi. Eh. zenu kila asubuhi na zaka zenu kila siku ya tatu. Eh. leteni dha bibu leteni sadaka leo anakuambia kuna ule mstari maarufu sana mtakusoma maalaiki 310 nao humo kwenye somo la leo ele leteni sadaka zenu mna zenu lakini anasema nideni njoo nikarisani mkafanye makosa nendeni njoni ne njoni girigari kaka siri kareteni na dhabihu na zakazenu za kila wakati leteni tu mkachome sadaka ya shukrani ya kitu kilichokiwa chachu mkatangaze sadaka mtowazo kwa hiari na kuzihubiri habari zake kwa maana ndivyo ni wapende viwapendeza vyo eni wana wa Israel asema mungu anawasifia hawa watu asema ni vitu viwapendeza nini sio mi hawa watu Wako wanapeleka sadaka, wanafanya kila kitu Wanaenda be betheli Wanafanya kila kitu Wana tangaza, kujomani tumekusanya sadaka na kitano wanazuma, Hivyo nivyo vinafewa pendeza mingi, sio mimi Aya, naena nadani kwamba mungu wakati wa Wa Amos Yuko tofauti na mungu Watofauti na sana na, na mungu wa sasa Ni mungu uyo uyo Anichomambia Amos ya na sis. Hawa tuna wana wanapeleka sada kaka nisani lakini wanaenda kufanya makosa kwa jinsi sinavyo na muto tatu yuko makosa kama hatari kusomane na mwa kijamii wanaita kufsemu eh wano muto tada muto tada wato mpyo nika kitabu cha sasa pamoja na hayo sasa pamoja na hayo yote tujasikia pamoja na hayo mungubado anatoataka na vitu vitu vime Eh, hey, ukishavaa soksi, anataka uvae la kiatu. Hataki usema, a, imetosha pale. Umempa nafsi, umempa mwili, umpa mnguo, umepeleka injini, umemwimbia faya kwa moyo, umempa moyo wako wote. Eh, hey, nataka na kifuko chako sasa. ni ya pili. Lakini tukubaliane vilevile. Vile. Na Biblia ndio inasema. Hakuna mtu asiye kuwa na moyo. Hakuna mtu asiye na roho. Hakuna mtu Kwa samu kuba labla hawe ni mnemavu gani? hala mdomo, hala miguu kwa ujuu, samu kuba tuwa miguu yetu Lakini unazukawa huna zabihu, unazukawa huna dahabu, unazukawa huna fedha, unazukawa huna hiyo hiyoote Kwa hiyo Kwa hiyo, unazukawa sima siya kumutolia mungu, so cha kumutolia mungu, anacho kitaka ni ambacho kila mtu anacho Na anachukawa nichokinacho ni pendeza hiki kengine, sawa, mtakitaka lakini baada ya Kwa hiyo, mahalo, nono kompa mungu kauli yake iminyooka. katika kitabu cha mithari, mithari mwangu ule wa tatu, mpaka e, mithari wa tisa. Mithari tatu. E, Tuisai shoma mithari sinamoja tatu, eo kwenye mithari tatu. Mithari tatu anasema e, mithari ule wa, wa tisa na 9 na 10 ya nasema Kwa na sema hivi Kwa ma Mweshi mm. mbwana Kwa mali yako e. Na kwa mali mbuko ya mazao yako Nipo gara zako zitakapo jazwa kwa wingi Na mashinikizo yako ya tafurika divai mpya mwanangu usidharau kwaadhibiwa na au kwa maneno mengine na lakini hasa ni kwa na 78 na 9 na 10 nasema tumeshii mungu kwa vipi vipi leo hii pia una kuni kubwa na wanadamu wana vitu yao wanayo kabisa lakini hawa wanavitumia wao hawataka kutotokea kwenye ngazi hapo haonao hapo haonao kirona roja lenyewe mbili. Ndio. Alasema na kwa mfano anasema hembe unajua ni vizuri kuitafakari Biblia wa 10 kwa huna Nisimu lapo uweka hazina za zakulafi yako na mali zako. Leo hii ni pesa zako. Masa mjini watu inga tuna na gara. Mungu huna gara. Mungu atakudai kuma naoma unipe vitu kutoka kwenye gara amba huna. Sana sana anaweza akapambana na wewe kwa nini huna gara. Kuna kitu unakifanya kinakunyima kwa na gara. Lakini hata kudai leo hii pakani wala tuzalima sadaka kwa bila kujali mwenye nacho na asiye nacho kabisa kwa senti ndogo na wa kristo ndicho wanachopenda kweli kabisa wanachipenda uwezo anembe kwaomba mimi mimi ifanye atafakari kwa sadaka ya mama sadaka na yangu hivi hata sisi tuliopenda tulikuwa hapa inawezekana tunapenda kutozwa sadaka zaidi kuliko kutozwa sadaka za nafsi kweli tubadilike tujifunze tukue tukua tunapingana na muungu Kwa hiyo, mungu na kuambia, mishimu kwa vitu, kuna watu wengi zana duniani hawana vitu kweli hiyo, atakuwa ni mungu mwenye uonevu ulio pitiliza, lakini makadisa hicho wakajali Ano kuambia, hee, unataka mbalaka fulani, nene karetafte FFM simulator Hamuangalii mtu, haangalii chochote, anawambia, nene karete hiyo hiyo Na hiyo mtu hata hitafuta, hata kama nikuena kwa kwa manzira, hili kusudi, aeza kasachifai a tamaa ya ya kawaida. Wana mitindo ya Hivi unaweza kuwa kanisa ambapo lina vikapu saba kwa siku moja vitano. leo kwamba kuna kitu ni zaka. yake ikafanya wiki zaidi. I don't care. E eh, afini kwamba kazi ya zaka lile liko hapo ni na mbali halikuwa sheria Mungu kimsingi tutaona mimi nitafisha kila kama Hadi okay mmoja okay simemama kuniletea fungu la 10 mtu wa kwanza kunileta fungu la 10 ni kwanza ah, alikuwa Ibrahimu na Mungu Hakua hakuwa na vidu yeye alivyofanya Ibrahimu kwa vile alikwambia yona ya Mungu na Mungu kwa mfano kule kuoa muke wa pili akamzania Shimaili hakuwa mpango wa Mungu Lakini wewe unaweza kusema kwa sababu Ibrahimu aliendwa kufanya na kwa, basi kama um, na kama ya hey, Mungu na ni, ni hekima wa ya wanadamu arasema okay Sasa zote kazi hasa ni pamoja na kuendesha shughuli zote za kanisa tunataka pesa ujenzi pe, tofauti, tofauti na na, za, na zakat tofauti unajiuliza kazi ya zaka sasa ndo nini hiyo kitu yipo haipo eh lakini watu ndo wanapenda anamwambia kuna pesa siyo ya kwenda kumsumshesa fulani mtoto sio mtungaji sio msanii tun hii e, ni hela ya, ya kuwachangia watu wanaenda kurekodi sio kuna watu wanapeleka injiri kivoma huko sio wapi alafu na, na zaka ipo peke yake iko tofauti Kazi ya zake iko ni kutoa ni kufanya zote zote zote. Wakani zote, Kwa hiyo, wanadamu kwa vina wanadamu na tabia. ni sio to. Anatoa kama manamusi. Musi, ananda kama na mkozoa kwenye daraja jimba na kutokea But it gives him make money at them. Just because in no such place you might find money only for part, in the services of Pессs, you might find money out from home to tekrar. Why should you become nice? How to measure? A προ decentralization of made money... But people never forget to eat though, because these cloths are called money... I é mudar o meia ainda ele soma se já ele vai dar para o colinense o abu fazendo o quase o quarto tu fazemos tulimalize treinamento anasema katika Kitabu cha o que o que tu disse mamuta da outra vez Mtangulizi, sone wa kutoa pini nane, kutoa pini nane na tisa, hizo sulumbiri sio ngrembo mbootoaji, mbootoaji, kikini hatika mtoto wa agano wa na la ndogo sana, eh, pili na Nane, kumina Anasema, lakini sasa Tazameni Kule kutenda nako Iri kama vile Mulivyo kuwa tayari kutaka Vivo hivo mukawe tayari Na kutimiza Kwa kadiri ya Mulivyo navyo Hona kwamba mba, hatu hona tazamukuba sana Kwa kutuwa kutuwa gano jipya Na hata ya gano na kadiri hivyo Ni kwa kadiri ya kitu mtu watichonacho e, Lakini naendelea mbele Naendelea mbele, nasema Isura maana kumina, maana kama nia ipo Mungu anangali, unajua unaweza mungu ah, okay, lakini eh anisema, kama nia ipo hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo mtu si kwa kadiri ya asivyo navyo hii hu uh, mtu mungu anakubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo sio kwa kadiri ya asivyo navyo. Yule mtanayekuambia nina karete zile from sin, ina karete lakimoyo pata nani ponyaji, kwa nini? Kuhi misteri haimo haimpo si ose kabisa. Ya ya ya ujio kwenye choto wa sasa inakuwa mwanangu lisituo na kwa sasa mnyo sisi tunenye ponyaji kwa nini? Jip ya kari yote? katika mlango Hii ndo mara ya kwanza sadaka inatolewa. Kwa mara ya kwanza sadaka ya manadamu inatolewa kwenda kwa mungu, ni mlango wa nene mstari wa tatu mpaka katano vina nasema hivi. Ikawa hatimaye kaini akareta mazao ya ardhi sadaka kwa bana Habiri nae akareta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zirizo za wanyama. Buwana akamutakabali akam kutakabali ni kumukubali ni kumu, kukubari, au kuzipendezo. Habiri Na sadaka yake Bali kaini Hakumu takabali Huwezu kaniambia Hakuna ma, Na huku mbere mungu na mambia kaini Yasema Iwapo kitela vizuri Na woto kubaliwa Kwa hiyo Hapa tunawona hili sadaka Mtu moja anatoa sadaka Mwingine Kwa hiyo sadaka zikina kwa mungu Sio razima zikubaliwa zote Anaangalia na moyo rio zireta Moyo habiri Ulikuwa mzuri Ulikuwa we un, unanmpendeza Mungu kuliko. Kwa hiyo vitu vilikuja wote wawili walileta vitu. Mmoja leta ma, mazao ya shambani na siku kimziki ukiangalia zake. Yakaini ile alikuwa ya anauuza hivi. Maraike mtu anakuletea chakula, mwingine anakuletea mboga. Kipi kikubwa? Si chakula ndio cha Mboga inakuwa ni nyongeza. Eh, huyu ameokuletea ugali, huyu ameokuletea mboga. Eh. Lakini kwa hiyo kama ni kutoa vitu vizuri, zilikuwa vyote vizuri lakini mioyo ile eh usikivu wa watu hawa kwa Mungu wao mmoja akakataliwa mwingine akukubaliwa huo ni mfuta wa watoaji katika gano la kale na gano jipya lakini leo no, hii sio mkuta wa watoaji wa makanisa makanisa mradi tu wanaangalia ni nani anatoa nyingi ni nani anaji anajitapa mbele na kusema naenda kutoa hiki na hiki ndio wanampongeza wana, wana na kumsifia hapana pana kabisa eh Anaendelea tunaona utoaji wa sadaka kwa mara ya kwanza katika M20ende haraka haraka twende katika chuo tuone sadaka ya pili na hizi sadaka Mungu kwa kweli amezitaka. Kwako kunaimea kwamba Mungu anamwambia Habili niletea hapa. Eh kwa nyingine sadaka nzuri ni zile zilizotokana utayari wa sisi wenyewe kwa sababu hapana Mungu kwa Ni não é na aqui não quando quando a gente ouve a notícia que as mulheres querem ter a primeira criança e a nina curar a bia haipo Ipo haipo que bão e o na mama não é macio o na guta a hero agora na companhia na primeira a na cara na Mungu hana umasikini wa vitu hata siku moja eh? Na okay, nitafika wako kadae eh? Mtu ni muanzo nane Tumohona mtu mgini leto wa sadaka Tunaanza kuangalia sadaka liansia waka Unajua kitaka kuweroa kitu Nenda kwenye mizizi yake eh? Kimetokea waka Hapo tunahona hizi sadaka Haziku leto kwa, ma kwa matako ya mungu Pani Lakini tunahona tofauti ya mtu mboja na mgini eh? Leo ana kwambia sadaka zinu wote zimekubaliwa. Kama kuna sadaka zilikataliwa na kwa Mungu, vile vile hata leo kuna sadaka zinakataliwa. Na katika ulimwengu wa sasa ni nyingi zaidi. E Anasema katika kitabu cha Manzo mlango wa 8, mstari wa 20 bibili anasema hivi. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliyesafi na katika kila ndege aliyesafi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia sauti ya kumlidhisha Bwana akasema moyo ni Sita tena baada ya hayo Kwa sababu ya wanadamu Maana mawazo ya moyo ya wa wanadamu tangu ya nanimwate Na katharika na Unaona kwamba mba luhu anapeka sadaka e, Zinaleta e, Urazi wa mungu Sadaka zetu pia Divina sema mweshi mungu kwa kutu ya Ulu luhu alikuwa na vitu ya kutoa Tutuwa na vitu ya kutoa com o pemo desole, demoramos para kwa estou kuona kwa cora com o muta da água ganhou dinheiro, eu tenho pamoja na magtadia rio, leuhi na tu liona quando me sali malwa washington a mim saloak mina cita, tu liona ele vem a semana, mto ampaeta giri ana patah sara, leuhi então nihana Alajua kwamia ni mechukua siyo sasa ina amperikea nabi nabi ambai ana na ukampa hasara Na Eh? Okay Hata ni dolewa kwamba luha alikuwa na kitu, nuhu, ya kitu ya kutoa tukiwa na vitu vya kutoa mmoja kibere anaacho kutoa tumpe Mungu. Unaona kama je, mahitaji huwa yapo siku zote. ya kazi ya Mungu yapo siku zote. Kuna watu wenye uhitaji wako makanisa sana. Kuna watu wako njia ya makanisa tungeweza kuwafikia kwa ku, kwa uhitaji wa vitu tu navyo kawasaidia. Kwa hiyo mahitaji hapo siku zote lakini tusiweke vitu kwanza kabla ya ndogo Uwezi kwenye mwe kwa mba hili soma tujariyewa. Ina eh, ukisoma kwa mbrania senda huko kwa jiri ya mda. Mbrania eh, kuminamoja eh, M20 niwizuri tutibitisha mambo kwa mandiko. Kwa soo uwezi wa shetani amesimama kupingana na kweri. Kwa hiyo ukithibitisho kwa mkaulizako bila mandiko wa shetani hafata nguvu. Ngoja tuende pale. Eh, kwa mbrania kuminamoja usali ule wa Wasaba na anasema nasema hivi. Kwa imani, nuhu akiisha kuonyo na mungu katika habari za mambo ya bado kwa jinsi ya mungu. naona kwamba hii sadaka ya nuhu inipendeza mungu na biblia inakuja kumlukui inamsewa ina, ina kwa kwamba alikuwa alikuwa alikuwa, alikuwa, mpendeza, alikuwa mpendeza mungu. Kwa sadaka yetu tukisha mpendeza mungu kwa mienende yetu kwa, masaw, kwa miri yetu Tunatakiwa tuwe kama nuru sasa tumpi na vitu yetu tukiwa nazo. Eh, rajisa aliyomcha Mungu, eh? Eh, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake na hivyo akahukumu makosa ulimwengu akawa mlizi wa haki ipatikana nayo kwa imani. Unaona huyu mtu sio huyu mtu asiyekuwa na imani. Leo hii kwa makani, makanisani watu hajaokoka hata kuokoka. Haja hata kulikiri jina la Kristo, lakini kazi yao ni masada masababu. wala mata hasara <coughs> ni hasara kubwa hawana tofauti na wale watu tulio asoma kwenye kwenye kwenye Amos 4:4 anaposema njooni kanisani mkale mukapati muka, muka, muka hasara toeni sadaka zenu mle hasara tu eh amina maneno magumu kwani haya jamani kwani kweli hayitajiku kwa msiba ikiwa kweli ukiona kweli inasema ya Biblia. Alipo kusikia muziki nenda akapiga magoti kamaombe Mungu upya. Ukiona kweli inasema ukajisikia ni mzigo. Ikiwa ni kama ni kama kukemeana dhambi inaereka, unajua dhambi ni ngumu sana inashikana ndani. Unaweza ukijisikia dhambi na kemea afi na kuuma usiseme kwamba Mungu umekuwa mbaya sana Mungu apaye. Ujue tu kwamba Mungu bado anatakutengeneza bado anatakutengeneza. Ila inapokuja kunja kweli ya jumla kama hii Amo wala siyo kuhukumiana wa hii Arafu, tukasikia bado ni mziko ujio kwa mba kuna kitu kinakungua kikubwa e, Mtuende katika Tuende, tuende ni kufata sadaka Tunaona, Watu wanatoa sadaka, hawa na mungu Lakini inampendeza mungu e, Wale walio wanyofu wa moe Wale wasio wanyofu wa moe mpaka sasa Sadaka ya mungu imependeza mungu wajampendeza Kwa sabo ya moe wala Sadaka, habiri, sadaka ya habiri, mempendeza. Sadaka ya kaini, hainja mpendeza. Na kaini hujua hapa likuwa jamua habiri. Yakuwa jafanya za habiri. Sema likuwa hana moe tu, wakumpenda moe. Eh, moe likuwa mbaya. Tuende kwenye manzo, kuminane. Tukutane sasa na sadaka ya fungu la kumi ya kwanza kabisa. Eh, Funggu la kumi rinaguswa. Hilo doi nasumbua? Eh, Sio hilo, yote, ya nasumbua. Tuende kwenye fungu la kumi. Mbrango ule wa kuminane. Mustari wa ishirini, biblia nasema Mwanzo yo, mwanzo ish, Kuminane ishirini, anasema hivi Ahimidiwe Mungu, alie juu Sana, aliyewatia watia, aduizako Mikononimu ako, Abram Haka mpa fungu la kumi la vitu vyote E, alikuwa na mpa e, Mekisedeki mfano wa salemi E, ambani Tuliona ni mikristo E, wani Mikristo kabisa e, Tulisoma kwenye mwanzo Eh, je Abrahamo alikuwa metuma na mungu asema na, na Aridaiwa fungula kumi Hakudaiwa Fungula kumi ni natoka kwa mara ya kwaza kwa utayadu wa moyo Unajua ujumbe na upata hapa ni nini Tukitaka kumpa mungu kitu kinachoe fanana na la kumi Tumpe Kwa mfano Abrahamo anketaka haka mpa fungula, fungula tana angena kumpa tasemila tano lakini aliona moyo wake na Mungu wake wametoshana kwa fungu la Leo hii tutaona katika kutoa fungu kitu kinachofana na fungu la 10. Inatakiwa itokane na na jinsi moyo wetu ulivyotayari kumpa Mungu kimsingi. Japo kuna makanisa mengi mengine mazuri kabisa yanatozana fungu la 10 nasema sawa, hayana ubaya. Yiko sawa kabisa. Sioko njema Lakini disije mbele ya sadaka za nafsi nafsi za sadaka za miili sadaka za moyo sadaka za hukumu sadaka za imani eh kwa bado tunaenda kulijenga somo kwa hiyo tunaona fungu la 10 inatoka kwa mapenzi ya Ibrahimu wewe kuna vitu kingine Mungu alikuwa anamwambia wanasema Ibrahim kufanyike kwa hivyo kuna sadaka Ibrahimu alimtolea Mungu kwenye mlango wa 10 na na tano Mungu alikuwa amemwambia mimi nichingie nichingie kuku eh ndege nichingie nini Ilikuwa ni maelekezo ya Mungu lakini hiliikuwa ni Ibrahimu tu aliona ni hekima kwa Mungu aliyekuwa amemfanikisha kushindana na na mfana, na wafalme wa wa Kadelaoma na wa Sodoma na nini akawashinda Alafu na hapa bana hili vitu ni uipata na mpa Mungu funga Kwa mapenzi yake Mwanzo mlango wa 28 tunasoma sehemu tunatunaangalia sadaka za Yakobo. Yakobo alikuwa mtu wa sadaka sana. <tosimilis> eh, hem tunasome mwanzo Hivi unajua mtu anaweza kutoka hapa akasema lile hapa kuna makundi mwaya watu sio sio nini wale wanaotofanya kutoka mbali. Anakwambia ile ni kanisa la sadaka. Wanatoza sana sadaka. Nimewasikia wanao. Mwingine anasema ile kanisa baya haritaki sadaka kuna kitu kingine wanatafuta. Kwa hivyo, mwema, yesenu wa shangawa wali watu wa sema, nini hamna upande, tumewapigia ngoma, hamchezi. Tumeomboleza, hamli, sasa tuwawekupane gana. Nihu hii watu haana upande. Ukisema sadaka zirivyo, wana sema, anatangaza sadaka. Ukisema ukweli, wana sema, hataki sadaka. Sasa, hivyo hameamau kukataa. Hivyo hameamau kukataa. He, mtua katika kitabu cha, mwanzo ishina nane, mwanzo sathina mwanja na mwanzo sathina tana. Manzo shina nane ana semai vi. Manzo shina nane ana semai vi. Kumi vita mbavu tovivyo alero. Pusu toaji vingi tovivyo. Aki ni vingi zaidi zaidi asmi amsi toaji wa wetu zaidi na Hei, labura lukua yunga bye. Hei, wewe tusikose wiki, ijea, tutufuza ya mabu Na, kira yajamu na makusudia Anasema katika, manzo ishina nane Mstari ule, wa kumina mbili mpala kumina tatu Anasema hivi Kumina mbili mpala kumina tatu Anasema hivi Hakaota ndoto na tazama angazi imesimama Imesimamisha juu ya nchi Hapana tuwende Tuwende shina mbili Mesema kumina mbili Tuwende shina mbili Anasema hivi Tuwende shina mbili Mwazo shina nane Tuwasema shina mbili Nakini tuwaze shina mwaja Nasema nami Nikirudi kwa amani, Nyumbani kwa baba yangu Nipo bwana atakuwa mungu wangu Na jiwe hiri Nililo lisimamisha kama nguzo nitakuwa nyumba ya Mungu hapo ndo Bethel Na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya kumi. Tunaona fungu la kwa mara ya pili linatoka baada ya Ibrahimu eh, linatolewa na Yakobo. Na Yakobo halitoi ni, ni kama anampa Mungu ahadi. Kwa maana kama nitarudi salama huko ndo kwenda kwa Haraba. Na nikapata chochote nitatoa fungu la 10. Eh. Kwa hiyo e, Tunaona hiyo Tuende kwenye mwango wa moja Mwango moja Anasema Mwango wa sathina moja mstari ule wa Wa hamsini na ane Mwango moja 4, anasema hivi Yakobo akachinja sadaka katika mlima Akawaita watu Nduguzake waje wale chakula Nao wakada chakula Wakaka usiku kucha mlimani Ini sadaka sio sadaka Wanao hila ni nani ni... <tutu> ni... Si watu <tutu> e, Kimsingi sehemu kumba ya sadaka Natakiawa iliwe na watu wa mungu Ya yeah. Tutaona? Tuene katika manzo 35-14 Manzo 35 Yakobo huyu 35-14 Anasema Nathe 5:14 Biblia inasema Yakobo akasimamisha nguzo mahali aliposema naye nguzo ya mawe akamimina juu yake sadaka ya kinywaji akamimina mafuta juu yake Yakobo akapaita mahali pale Mungu aliposema naye beshe, hapo ni kwenye kanisa ni po nyumba ya Mungu wengine zingine eh anatoa sadaka e kwa wale zote kizi zichunguza <coughs> sio Mungu aliyemwambia anataka sadaka chawanza hakutuma na nabi hakutuma na mamlaka yote kama hapana ni sadaka zetu nyingi za vitu kama zile za nafsi lazima zitokane na na utayari wa mioyo yetu yote, watu wote hawa watu sadaka wote hawa wote wote ni watu ambao hawakulazimishwa na Mungu hatuone Mungu akiwa namlazimisha manadamu Lakini leo Sadaka za leo ni nizakulazi michana se os zakulazi michana ah zakulazi michana se os zakulazi michana zakulazi michana aí na tua foto na na cor diz yes ah tunatoka mwanzo tua kwenye kutoka tu não ganhou o gutoka tu não soge soge o dogo tu não ganhou o guto tu não arranca o dogo gutoka kumi tu tu tuliandike tu tuliache tu muda umeenda kutoka 10 eh Musa alimwambia farao akasema tunataka tukiondoka tu tuchondoka tu tukipata kufanya kazi utupe na wanyama tukomtolee Mungu wetu badala <tutu> eh yeah, alimwambia hatutaki hivi hivi eh tuendelee mbele twende tu kwenye kumkumba la torati kumkumba tuweke mstizo hapo kwa kweli Nipo matatizo ya makanisa ya leo ya anzia Matatizo makubwa tukubaliane kabisa hapo nimechunguza, kakundua tatizo lilipo Kumbukumula 12 na kumbukumula 12 na 14 anasema hivi Kumbukumula 12 na 14 12 na 15, anasema hivi Kumbukumula 12 na 12 Tuende ya laka hapo nisemu sana, usiaje kusikiliza 12 5. anasema hivi Anasema hivi Lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote hapaweke jina lake maana ni makao yake hapo ni kama kanisani hapo ni sehemu ya nyumba ya Mungu elekezeni nyuso zenu hapo Nawe wende huko Perekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na za, sadaka zenu za dhabihu za na zaka nasikia na zaka zenu na sadaka za kuinuliwa yani hizo sadaka zaka zote zipeleke huko E, ya mikono yenu e, na maadili zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na ya kondoo na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu nanyi furahini katika yote mtakayotia mikono ni mwe, mikono yenu ninyi na wa nyumbani nyumbani mwenu aliyekubariki Bwana Mungu wako Ukiangalia mbukutada wa hizi sadaka Mbazo kuna zaka Kuna sadaka za kuinudua na vitu watu unangu mpamu Ni kwenda kuvila Watu wenyewe Pare pare kani sana He eh, Nihila kwa bia ukireta fugu la kumi Nilakuangu nila la mfukoni Alafu za ujezi tutatafuta kwa wengine Ni wizi Hata hizi sadaka Tuende, tuende kwa imangu wa kumi na hende Togunua kwamba Munga nataka tuzitwe Lakini zitu nike ilivo sahihi Kwa hiyo kosa, huto kuzitua ni kosa, lakini kuzitumia vibaya ni kosa zaidi eh? Mnangu wa kumi na anne, nafikiri kama ni, ni, ni mstari wa kukumbuka, tu tuikumbuka uno mstari wa kukumbuka uliko yote, tangu leo, tu, tangu tusome na hata baada ya Kumbukumu wa kumina anne, kwazi ya mstari na nisemu mdefu dogo, mstari wa shina mbira nasema vi. Usiache kutoa sadaka ya fungu la kumi katika maungeo yako ya mbegu zako Ya shamba Shamba Mwaka baada ya mwaka sana baada shina tatu nawe utakula mbele za abana Icho chakula na kutoa hafu na kila He Sikiza nasema Mbele za abana mungu wako Mahali atakapo chagua apakalishe jinarake Ndho inasema sawa kiniwe ona kwenye kumukumu kuminambiri pale He zaka anasema utakula nini zaka ya yako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na kondoo ili upate kujifunza kumucha bwana Mungu wako daima na njia ikiwandefu mno nawe usiweze kuzichukua kwa kuwa mahali ni ni mbali nawe, m, mbali, nawe mno ataka nawe mno atakapochagua Mungu wako Apakarisha jina lake hapo atakapobarakia bwana Mungu wako Nipo uzibadili ziwe fedha na kufunga zile fedha uende nazo mkononi wako hata mahali atakapochagua bwana Mungu wako na zile fedha zitumie kwa chochote itakachotamani roho yako hii ni ni, ni wewe mwenyewe moyo mwje kutoa au ni nabi yule anaye kukusanya wewe mwenyewe lakini haitaisha wewe kula peke yako Mungu kuna watu wengine anataka wale ndiko kuishibisha kui nyumba ya Bwana. Eh, anaendelea anasema na zile fedha zitumie anasema we anasema roho yako ngombe na na kondoo au divai na kileo eh si, siangalia kwenye ki James Mungu ulusu vileo au roho yako itakacho kwako chochote nawe utakula huko. Sikiliza mbele za Bwana Mungu wako tena furahi wewe na nyumba yako na mlawi sasa angalia matumizi ya, ya sadaka sasa ile sadaka umekula wewe na, na, na familia yako na watu wako eh na mlawi mlawi diyo mtumishi wa Mungu unakula naye leo hii hazinaliwa hazi, na huyo huyo peke yake mlawi eh alie ndani ma kwa lau, wa hudumu wa wa, wa, wa gano la Mungu eh anasema alie ndani ya malango yako usimwache kwani hana fungu wana ulithi pamoja nawa na ni nipale ambapo hana ufungu hana ulithi deo hii watumishi wa mungu nakuta hana, hana viwana hana mabreiki alafu nakuambia nipe na sadaka alafu ni nipale ambapo hana fungu wana funguna fungu, nae sasi jajua ni mungu hiku wana mtumikia kwa sabutu watu watu wataki kwenye biblia wa kwa choma kwa eh, shina nana yasema kila mwako watatu mwisho wake toa fungu lako la kumi lote la maongeo yako ya mwaka na hili halitoki kila mwaka ilikuwa ni mwaka miaka mitatu eh na kwenye ki james anamaanisha ni pale ambapo mtu ameilima shamba mwaka wa kwanza hatozwi wa pili hatozwi anakuja kutoa mwaka wa na akitoa ni kwenda kwenye kusanyiko na kula na kumpa mlawi na yeye akala je ni ndivyo makanisa yanavyotumia haya mafungu yao anakusomea someni wa, malaki mtaisoma malaki sio muda mrefu Mungu awoja kasi maevi, halafu kasi mavingine. Mungu awoja kwa nani mndini? Mana kumi, hamsini. Mungu rakauli he moja. Eh? Ana nendea? some malaki. Eh, ma kuto sipo yse mataze meruka. Malaki Eh? Malaki. Malaki tattoo. Malaki. eh mana kita tu tu tazia na na ba kumia na huu bila kuusoma baada ya ujafurisha eh tuusome tu baada ya na kuna misali mingi ya sadaka inafanya hii sikuishom lakini huu sipo usoma uta na wanada kwa hivi je mungu lakini ni nini mimi lakini Tumekuibia kwa namna gani? Mimi zaka na dhabihu. Hizi zaka na dhabihu tumeona matumizi yake yalikuwa ni nini? Nikulua kwa nyumba ya Bwana. Tuliona ni zaka pamoja na kula sisi tunakula na watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, wasio na ulifu Ambaye kimsingi hana biashara, hana kazi hajajiriwa. Eh, ndio huyo. Lakini anasema ninyi mmenaaniwa kwa laana maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Misara 10 na zaka kamili garani, ili kuiomba chakula katika nyumba yangu kwa sababu ndipo kilikuwa kinaliwa. Uwezo wa kufikia nyumbani. kwa nyumba ya Mungu, eh? Mkanijaribu kwa njia hiyo na na nakadhalika asema muone kama sita kufungulia madirisha mbili. Sasa unaweza kusema je, yeah, tu stress nataka kitoe? Mungu anasema namna kutoa. Manake tuwe na vitu tuvilete katika kamisa, anasema utavina na mlawi, utakula na, na mjane na maskini na mgeni na mtu asiye na kichoti. Mungu ana tutegemea tukiwa kwenye kanisa watu wanao kuwa wa hawana uwezo katika makusini kwa katika makundi yake sema wawezi kuwa Lakini <gülteri> je <gülteri> ndivyo na kanisa yanawe tumia hizo fungu zao. eh hawali apa ni ni simu na na na na nani na, na, na, na zile padi zinatoni nini. padi nani zinatoni zile padi kama kama vipomtuta ndogo é, de computador, tablet é, é, é, tu me lembra Kuba, ok, o nosso se Some kutoka kumina mbili Tuko unagabea kufunga e, Hatuko mbali sana kufunga e, Kutoka kumina Tuhene kumina tatu Tuhene kutoka kumina tatu Tusome mbili Afu tusome kumina bina kumina tatu e, Na Baadhi ya mambo ya natu, kutoka hii Kutajibu kwenye Wiki jare kwenye utawaji wa agano jipe tuta, Kuna maerezo Tutayapata kwenye agano jipe Lakini tuyaache kama Kama kama changamoto ya kiroho ya kujifuza ya mambo Tusome kutoka kumina tatu Tusome mbili na kumina mbili <todakana> Kutoka kumina tatu Tusome msari wa pili anasema hivi Kutoka kumina tatu Anasema msari wa pili anasema hivi Nikuwa nimesema nitausoma kwa King James Ok tusome nitaufafa Nitakasie mimi utakasa kwenye King James au kwenye Biblia maana halisi ni kutenga kitu kwa ajili ya mtu fulani. nitakasie takasi Haruni ni kengee wa, mimi wazaliwa wa kwanza wote kila afungoe tumbo katika wana wa wana wa Israeli binadamu na wa wanyama ni wangu. hawa mtoto wako wa wakiume wa kiume Eh? Ana Ukisha anakuwa siwa kwako Ni mali ya nani? Ya mungu Na Wanimi Wawanyama Unawafuga Siwa wakuka Unatakua wapereke Kwa kawa, kwa matumizi ya kanisa tena Hawa siwa kuwala Ni mali ya unapereke wakule Tuelele usikie sasa Musa na wakuminamili anasema hivi Musa na wakuminamili Tuelele anasema Shuu ndipo uta utamwekea bwana kila afunguae tumbo na kila mzaliwa wa kwanza ulie naye azaliwae na mnyama hao waume watakuwa ni wa bwana sura kila mzaliwa wa kwanza wa punda na kadhalika asemwa kama ni wanyama ambao sio wakuluwa kama punda uvunje shingo au uwe lakini usiwatunze mimi siwahitaji lakini uvunje shingo ili usiwasiwa wako eh kwa mfano kama mtu ana mbwa anasema usinetee mbwa ila mvunje shingo asio kwako sasa hem tuulizane hayo Iyo hiyo ni sadaka ya Mungu ya maelekezo ndio sio leo hii inatolewa sasa ina tujiulize inakuaje hizi sadaka nyingine zote nasema ah hizo ni lazima ziendelee hii inapotea potea tunayo kiitoe basi tuchukue mtoto wetu wa kwanza umpeleke awe mali ya Mungu kama alivyofanya Samuel sasa watu anaangalia vile vita ambavyo vinamfaidisha Ndwa no, anasema uh, hivi vinaendelea Vida mbabe anaona mm, hivi wakineto ya kijana wakigume Kwa zata nisumbwa ni tatakiwa ni msumeshe Nifanya ah huyo hatumitaji ah, Ni uongo Mahana yake wiki jaya itotujibu Kwa sadaka na thabihu na hivi vitu viyote Kristo alivikomesha Akatoa akawa sadaka na mzaliwa kwa Ye. Na hata hizo zafeza nazo Kwa nama moja alizifunika Kwa moja alizifunika ndio akasema kama nataka mwili sitaki tena vitu kwa so, vitu Kristo amemichukua nafasi yake. So, Tusaona ni hiyo. haiwezekani kama hivi vilikuwa vinadaiwa vina na fungu la unashoma limeandikwa imeandikwa unamwimbia Mungu fungu la sawa. Basi na mtu tumemwimbia, basi na mzaliwa kwanza kwa nini hivi vinaendelea mpaka leo hivi husemi vimeisha wapi? Mimi yani, sisi tunasema vilipoisha tumeisha katika Kristo. Kwa ngano jito toaji wake taona uko tofauti na huu wiki ya e, anasema katika semu nyingine tumalizie kwa kusoma eh tumemaliza tumalizie kusoma yaa mini Eh tulishaona Zaburi anasema sadaka za dabihu nafuzi tano hazikuwa ma, mahitaji yako makubwa Eh e. Anasema Nani atatoka hapa kwamba hatutaki kumtolea Mungu sadaka. Tatakuwa kukosea chiniyo. Eh, unasema tutaona wiki ijayo tutakamisha hili somo, ningeusema tumtolee tumheshimu kwa vitu vyetu, lakini ni vile tulivyo navyo, sio vile tusivyo Na Nafu tuangalie misingi mingine ya Mungu na tusipoiitumia tunamkosea vile vile. Hivi, jambo kwanza tumpe sadaka za nafsi. Masikio yetu Mwache yetu, yore yetu, mgu yetu, kono yetu, niya yetu Nizendo sadaka zimtelezazo mungu, niwa ibada yenye samani kwa mungu Bas, Yeremia 6.20 anasema Numisari wapili kutoka mwisho, kwa yato kwa tumumaniza Yeremia 6.20 anasema nyo Yeremia 6.20 anasema nyo Ya faa, nini Mungu anatukizwa kimtini anauliza Ya fa nini anauliza Ya fa nini nimetewe ubani kutoka Sheba Hii ni vitu thamani Na udi kutoka nchi hiyo mbali Sadaka zenu za kuteketezwa hazikubaliwi wala dhabihu zenu haziniridhi Hapa na tofautiana na na Zaburi ya 40 sadaka za zaburi di zavitu muhimu sana wak, unguni yale, eh, eh, ni mi woyaa, eh eh, ana sema kati na tuazi na shina, sababu shina moja, tuamko tuazi sababu na mi, tuazi chuli na hivi, bwa wa majeshi. mungu wa Israel Anasema hivi. Tieni sadakazenu za kuteketezo pamoja na zabiuzenu mkale nyama. Unajua rituwa mbela ni nini? Kusanyeni vitu zenu mkavire mkavitumia wenye sivitani. Hina mkavire? Tinewetele. Na ukutawa kujua kama ritua, kwa mbela rituwa na maalisha, umesawa kwenye King James na hata kwa kusoi na ereweka, lakini msari na wa shina mbela mbela mbela mbela mbela mbela mbela mbela mbela mbela mbela mbela mbela mbela mbela mbela mbela Sikusema na baba zenu wala sikuaamuru kwa habari ya sadaka. Nini nimekazile? Nenda mkale ba, sadaka zenu. Sikuwaambia baba yetu. Aya, unazokiambia kwamba Kristo ndiye alikuja akasema kwamba sasa nataka sadaka Mungu wa zamani kwa ataka. Mungu algano na akat. Bana. Eh. Lakini hana maana kwamba hataki. Ana maana ishoku kwamba nataka. Ni anasema wala sikuaamuru kwa habari ya sadaka za kuteketezwa na dhabihu siku ile nilipo toa katika inti ya misiri lakini niliwaamuru neno hili nikisema sikirizeni sauti yangu nataka masiko hili hei nicho nicho ambia niyo sadaka ni sikirizeni sauti yangu wanate nipi masiko yako niyo muiri wako na otani niyo nafsi hey. mukaende katika njia hile nitakai waamuru uo ni moyo na waamua na ubongo na fikirazetu hei Mpati kufanikiwa, himsingi yao, hamsingi yao. Nani rakata kufanikiwa? Asubuhi ya miaka sababu Mpati kufanikiwa. Ah, hamsinde lo, tu tu tu na ibada yao fanya biashara, kufanikiwa, tu na kusanya na tu na na sadaka, mungazemea kutoa, kupati kufanikiwa ni mkuu. Eh? Lakini hawa kusikiliza, wala kutenga sikio lao Bali walienda kwamba shauli yao wenye neno aridho kisha ma aridho kwenye kwenye kwa sababu ni eh katika kwa na maneno eh bali walienda Sasa na usipavuo mio yao mibaya. Wakarudi nyuma hawapenda neno. Basi tutaishia hapa na sikiri umejifunza mambo ya msingi. Ukijayo tutamalizia ile somo kwa kuangalia eh akana vipya Mungu anatoka tutoe kwa namna gani. Na msingi wake ni ule ule Mungu awabariki sana. Kiroho shukrani kwa marafadhi zako asante kwa neno hili. Tuomba Mungu wale ulo wasudia. Wale waliotarajuskiya maswakasiki, na wapo wape ni mayakon, baba, kawesi kuhishi, Na nazo yofar marajano, naomba barakazako siku katika watu wapo, ikiote ni mungu, kwa wape kula, kwa wape kunyo, kwa wape ujima, kwa kwa wape miongo, minguni yojaa fraha, kwa nne majuzi, na mchoma na katika mwekwa watu wapo. não mingo que a tu fundeja potenário de carioca, porque o acúmulo adago a conjuga de cachê tu o põe mingo, na hora o chama mingo a mecaria o barra mamão balimbalina office o te na kusimamisha na kuwapa sawa sao na peixe a confarão de mundo o escuro, é jornal mingo na o que é,